Naam, salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa salam. Jemani, kwa majina aitwa Dr. Mruguru na nimerudi tena katika kipindi hiki kwa niaba ya ku kuelezea au kufahamishana yare yote tusioyafahamu katika elimu ya kidunia. Na swali la mdao mmoja wa DM Samani daktari inapotokea mganga wako na mganga huko naye alafu anakufutia uchawi uliofanyiwa alafu kitu kinatokea kina huu una ukweli gani Jamani mimi naomba nijibu swali hili kama kama ndugu yangu waliponiuliza kwanza nikutoe waswasi Hakuna mganga yoyote mwenye uwezo wa kutoa uchawi hapo hapo na akakuonyesha kwamba Wana uche wako uwa hapa Uyo ni muongo Nilisema hawa ni wabeshi Wabeshi ni wale ambao wanajitengenezea mazingira. Wabeshi ni wale ambao wanajitengenezea mazingira Ya kutaka kupata pesa Au kutaka kujipatia vitu vidogo vidogo kwa ajili ya mathla yao wenyewe. Uchawi hauonekani kwa macho Unajua sasa hivi wengi wanakopi uchawi. Yani wanakopi za uchawi ila hawana uchawi wenye wana ufahamu. Kwa sababu wengi ya ufahamu uchawi. Uchawi ni siri nzito. Asa utakuta mwingine masikini ya Mungu Wanachukua mfupa labda mtu anamtolewa kiunoni mfupa wa kuku. Anatolewa kiunoni mguu wa kuku. Anaambia umeona uchawi uliokuwa nakutesa miaka yote. Hivi kweli mguu wa kuku ukakae kiunoni kwa mtu. Ninajua mguu wa kuku wengi tunafanya mboga. Lakini unakuta wengine natumia hizo njia kwa niaba kukujesha Wengine nakuja na nyonya kabisa mm, Anatema mwona undo uchawi kwa katika mwili wako We uchawi unaezo unyonya uka hey, uchawi Uchawi ni atari Na uchawi mara nyingi unakuwaga mfano wa kutaka kwa Mchawi ni mfano wa moshi ambao inatengenezwa kwa miti miwili ule moshi kwa sababu ya vingila vinavyotengenezwa pale na huyu mchawi unatoka moshi fulani unampa yani unaamuruwa yule mungu moshi unakuwa unampa mtu fulani na unakuta mwingine ya kisha tumiwa sumu ya uchawi kwatakaye hujisafisha unakuta ile yale maji anayooga anakweta na kwenda na badilika kabisa yani kinakuwa ni kitu ambacho kwa kwa wewe ambao hufahamu uweze ukakiona lakini mwingine anakwenda kwa mtaalamu Naambiwa sasa bwana wewe una uchawi mwilini mwako sasa kwenye puwa yako umeikiwa nyama tunatakiwa tuitoe. Anafanya mazingira yake na kutolea kipande cha nyama kikubwa kimekaa ndani ya pua. Kutoka unatoka nyumbani mpaka unafika pale ulikuwa unahema vizuri unapumua vizuri hii lolio nyama limeingiaje huko pua nilikakae na maana wewe una binadamu ina gani usilone lolio nyama lolio una macho aina gani usilone lolio nyama lolio kaka katika mwili. Tuwe serious na tiba. Nitakuja kuelezea na nitakuja kuonyesha mfano. Kuna kitabu kimoja hii na napenda kuirudia tena. Kuna kitabu unakuta mtu anakiifungua na kwambia na kina hela ndani au nakwambia nimeka kitambaa nikifunika nikifunua tena kimeshwa ilizi. Hiki kitabu mimi nitakuja kuwaonyesha kinafanywaje. Hule sio uganga na sio uchawi. Na siri nzito ambazo nikizitoa nafikiri wengine watanifuta hata defender sababu watajua na wali kazi Weke jana nilisema kwa mba kuelezea mtu Anapewaje dawa Alafu wanaanza kulopoka kwa mba mchawi Hali ya kuwa so mchawi Hapa kuna, miti, kuna mti mmoja na matunda Yani kuna changanya uo mti na kuna mbegu flani ambazo tunazichanganya zinasagua pamoja Alafu ile dawa wanapewa watu Yani mfano mendawe na familia yako kwamba tunenda kula uganga tuone mchawi katika familia tunani nani Uganga cha kwanza na mbinu ya kwanza kuyangalia anatafuta ni nani mnemu Lakini richa kutafuta mnemu shutumu nyinyi anaangalia nani ambaye ni kimpa huyu anaheza kuonekana kabisa kuwa mchawi huenda macho mekwa mekundu Uenda ni mzee mzee kidogo Anajua huyu ni kimpige huyu Hapa lazima watanekubali tu Kwa pale inaandaliwa dawa maaru mambu hii dawa Hata apewe mwenyewe mganga lazima alewe kwa sababu hii dawa ina ya kukurewesha ya kukufanya kuja kuwa kama una maruani yani kama una baada ya hapo ili dawa itaisha nguvu unarudi katika hali yako ya kawaida kwa hii dawa tunatumiaaga -tuna sana kuatibu watu wenye matatizo ya akili kwa hiyo pale mlikaa nyinyi yeye atakuja atakupa kikombe unakunywa lakini unaopewa hii dawa au unaopewa wengine wanapewa tofauti na ile ataingia atakoroga atakuja shika wewe kunywa anaingia tena na koroga anambia naye kunywa Ata atakoroga achukua kwanza mtapokuja niyo dawa lazima tu kuna mazingira atawachezesheni ili msimbundwe kwamba anachukua dawa gani. Sasa yule aliyemkusudia ndo anakuja na ile dawa sasa ambayo alioiandaa. Akipewa ile dawa baada dakika kadhaa unakuta yule mtu anaanza kuwa na maruani. Anaanza sasa kuwa ana, ana, ana, anaanza kulopoka lopoka. Mimi mchawi ni fulani nimefanya nini kwa sababu tayari kuna mauzauza fulani anakuwa yanamtokea bila yeye ya mwenyewe kujua na pale na kuwa si akili yake. Anazungumza anachoulizwa yeye anajibu hivyo hivyo. Njini ndugu mnaanza mwona mchawi Mungina ambia sasa kumugomboa nileteni milioni tatu Milioni ine ndo mtu mtuwenu mundoke nae Kama kweli wa unawezo kukamata wachawi kwa staili iyo Zipo dawa uko usembe maalu mwamba usembe huu Unakuenda unawakabizi wenyewe jamaani njini Mesema njini wabaye Minapeni dawa hii nende ni nyumbani Akikisheni dawa wote mna yoga Wakisha yoga ile dawa Kama yule mtu wana kutafuta vitu vyake tena, Anarudi katika mkoba wake wa uchawi Kutaka kufanya kitu ili ya mzuru mtu fulani, Hule mkoba una Unamwazibu wataanza kuropoka Au wataanza kuzofika Wataanza kuparalizi Na atasema Yamani msinipeleke hospitali Mi mwenzenu nilipo mbaya Nimeshika vitu vyangu vibaya Naomba mnipeleke si mflani Kwa yule mganga mini kakolewe Izo njia za kuwakamata wachawi Kwawe pale pale mwenye atasibitisha nyamani mimi mwenye na vitu vyangu natumia ni vibaya. Nimenda kuviangalia tena. Tena ataomba jamani naomba mvichome na moto kabisa mimi tena sitake kumiliki, Kwa sababu na teseka. Lakini siowe tu papo mbempadawa. Kahanywa basikalopoka uwe ndo mchewenyewe mnasababisha watu na wanashindwa kuombana chumvi mnasababisha watu wanagombana mnasababisha watu mnasababisha familia zinanyanyasika mtu anashindwa atakupewa msaada kwa sababu ya ujinga ambao wako kwako umefanyia tena mwingine unakuta nenda lagombanisha mpaka familia ah bwana wewe hapo yule ulikooa kule upande wa ukweni kule Mama mkwe ndo mbaya anafanyia hivi maskini ya Mungu mtu anakwenda anashindwa kumsaidia mkewe anashindwa kumsaidia mtu ambao na matatizo kwa sababu ya wewe umeenda kuchonganisha yani kwa ya sababu ya kwako wewe mganga umewachonganisha Kwa weo kitaka tufanye tiba, tufanye tiba zenye misingi, tufanye tiba ambazo zinaweza kutuetea mantiki na zinaweza kutupa faida baina ya mtaalamu na yule mgonjwa sababu mtu wanakuja ili yafanikiwe lake Mimi sisemi kwamba we mgonjwa lazima uje kwangu. Kuwa na imani pale unapopaamini amini wewe. Nenda, wendo we kasayidiwe. Sio lazima kwa dokti amduguru, no. Nenda pale popoti nopo mimi hapa nakuwa na kienda kwenye mimi na matatizo angu wenaisha. Nenda. Mimi sikai hapa kwa sababu lazima wewe uje kwangu. Hapana. Mimi niko hapa kukupa na kumfungua yule ambao tayari hajui aende sehemu gani sahihi ya kwenda kupata tiba zake. Siku hizi waganga katika mitandao tumekuwa wengi. Kila moja atasema na ujua uchawi, kila moja atasema na jicho shumawlete, kila moja atasema mimi ndo kiboko, tunini. Atubishani katika kuangaliana mimi kiboko na Tunabishana katika misingi ilo ya kazi. Weka kazi, fanya kazi, tuone kazi na kwamba jua mbaji wa eh, kazi ipo. Na mimi nisikudanganya nika kwambia tinjoku wangu na kutibubule, unta kwa muongo. Kwa sababu mchawi ili ya kifaa lazima ukigaramie. Wao wenyewe wana roga wana garamia. Tujiulize kitu kimoja. Kwa nini mchawi anakwenda kuroga, Hakupigi simu, hakutafuti jina lako, hata akikufanya chochote, bali anakuenda nafanya mambo yake na jambo linakufikia ni nakupiga. Kwa nini? Kwa sababu ana science kubwa ndani ya mwili wake. Ana vitu tayari katika chochote yake kesha jifunza, kafundishwa na wazee ambao wale mwachia makala maayo, anafanya kazi bila wewe kujua na madhara unapata. Sasa kwa nini tiba tusizifanye hivyo? Mimi naeza neka kutibu pasipo kukuambia kwamba kazi yako nisha maliza Mbradi majina yako nipatia kito fulani Nisha kuambia gana mako ni hii, tunafanya kazi Lakini ukisha kwambia bana kazi yako nimeifanya Kama huja niyamini, usitegeme kupata mafanikio kamwe katika maisha Kwa sababu tayari umeshatoka katika imani Kuna angia nase makaisa obana, kina yenda ganga, Bona kila siku tunachinja ngombe, makafala sini Jamani, sio kila siku kuchinja mangombe ndo tiba, no? Kwa za niwapesili moja Kuchinja kumeithinisho kume, kume hata na mwenyezi mungu mwenyewe Hamelusu kuchinja Na tunamini kabisa kuna Kwa sisa wa islami tunasema Nabi Sulemani Halipewa amri na mwenyezi mungu wende kachinje Tinaka mchinje mwanawe Yusufu Ay, Mwanawe Ismaili Lakini Ismaili halipo kubali kwenda kufo kuchinjwa na baba yake mzazi Kwa niyaba ya mwenyezi mungu Mwenyezi mungu akam, ak, ak, ak, akatoka maraika Akanda akamambi ya mwena mwenyezi mungu Mpunguzia ya thabu Tunaomba um, mbadilishia ya thabu mtoto aki achinje mnyama Akadetewa kondoa kachinja Kwayo kuchinja kumerusiwa kumezinisho na mwenyezi mungu kwa kuna kuchinja na kuna kafara Kafara tofauti na kuchinja tofauti si amba nabisuwe mana nalipo chinja Ndokatua kafara no Ile ni sadaka Ambawa mwenyezi mungu Alimuomba nabisuwe mana ifanya lako sababu Mwenyezi Mungu ni mkubwa Nabii Sulemani akamtii. Kwa hiyo wewe na nika kwambia tunachinja si kwamba lazima nifanye kafara. Uenda na chinja kwa sababu jambo lako linahitajiwa ni sadaka ambayo sadaka hii inaweza ikatupelekea kutufungulia milango mingine. Na ndio asilimia kubwa wengi wanojua gati zangu huenda nikaanda mbuzi. Yule ni nika mmwezesha baadhi ya vitu. Ambavo tayari na kujua kwamba kimbezesha kitu hiki kuna kitu na kiyomba kwa ajili ya hiki. Alafu pengine naweza labda nikasema nataka kusherehesha majini kwa ajili ya kufanya shughuli ya mtu fulani au wasafiri kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya kufanya shughuli fulani. na kazi mfano kazi mbaya. Mtu akitaka kufanya kazi mbaya takuambia bana niletee hata tunamweka hapa tunamfanyia kazi hii ana chinjo tunakwenda tunazika sehemu hii. Hizo ndo kafara. Lakini hizi za kusaidiana sisi wenyewe si kwamba tunafanya kafara bali tunafanyiana njia ambazo Mwenyezi Mungu atunusuru kwa haya mabaya uliokuwa nayo au tunayokuwa nayo au ayo kabili na kutuzonga. Kwa hiyo mfano mtu yuko mbali na mimi natumiaga sana kuchinja kwa watu walio kwa mbali. Mfano mtu yuko Marekani, mtu yuko Canada, yuko Uingereza, anataka kazi yake fanyiwe hapa. Mimi uwezo kutoka kuenda kule sina, uenda yeye utoka kule kuji hapa hana Hapa sasa lazima tutumia uchawi Tusidanganyani, mulazima kuwe na uchawi unafanyika Kwa sababu mtu yuko Uingereza na kuna mchawi na mroga Afrika na kule matatizo na mpata Wewe mganga, unashindo kufanya tiba ya hapa, kule mtu wenda aka, akanusulike aka Ndo hapa tunatumia njia za kufanya makafara, lakeni hapa sasa ando kuna garama Kwa sababu usitegeme, utatumia rufu wa msini, ukamtibu mtu yuko uingereza huo ni uongo kwa sababu patatakiwa wanyama kwa ajili ya kuchinja kwa ajili ya kusheresha hawa viumbe wanaosafirisha kazi hawa wachawi wanotoka kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli hii hapa ndo kuna baadhi ya madawa yanahitajika yenye nguvu na vitu ambavo kidogo vinasiri kubwa vifanyike kwa ajili ya yule mtu aende akookolewe sasa kama tumeelewana lakini pia shughuli hii tunaifanya Wakwanza tunamtanguliza mwenyezi mungu Mchawi ya naomba mwenyezi mungu Mganga anaomba mwenyezi mungu Wewe mteja kwanza naomba mwenyezi mungu Jambo tunolifanya Liwe thabiti Mwenyezi mungu kama akikataa Asi hata tufanye madawa gani Hatuezi tukafanikiwa Kwa sababu yeye ndoa kwanza alitoa miti Yeye ndoa kwanza kuombwa Yeye ndo kila kitu anaamua hiki tukifanyi hivi Hiki tukifanyi hivi Ukimomba shari atakupa Ukimomba heli atakupa Kwa tuwe katika misingi ya kitiba. Tufanye tiba, tuache maneno, tuache bla bla ili mradi nifanikiwe kimaisha, Nitokiwa nifanye kitu fulani. No. Zipo shughuli nyingi za kufanya si lazima mbako fanye uganga. Mimi ofisini kwangu niko na msaidizi wangu wa kike, kidogo masikio yake mazito. Anaifahamu sana kazi ya uganga. Na ana ufahamu sana uchawi. Mtu akaja kwangu akanikosa mimi, nikamuerekeza katika Simba na hapo mifika ofisinie Kuna mtu furani mwambia kushurikie Au yeye atalitatua tatizo lako hilo Sasa wewe kama huto muamini yule, hata nini usitegemee kama utafanikiwa Kwa sababu tayari mani naye umeshaondoka naye. Kwa hiyo, lazima ukisema paka lazima ni mpate mlugulu Jamani, mimi sio mungu, mimi mwenye binadamu naweza nikafanya mazuri pia naweza nikafanya mabaya naweza nikafanya kitu nikakikosea na nikafanya kitu nisikikaenda sawa kwa sababu na mimi pia vile vile na Mungu na namuomba Mwenyezi Mungu japo kuwa na miliki mizimu na mpjapo na miliki na mizimu na na makarama ya wazee lakini pia Mwenyezi Mungu siachi kuomba kwa sababu yeye ndio ni papumzi isilipi kodi yeye ndio anenifanya mimi hishi yeye ndio aliyonisababisha mimi ni na afya njema mpaka leo hii niona katika TV yangu kwa hiyo nikikwambia fulani atafanya kazi yako basi atafanya kazi yako. Kwa nini tunakwenda mhospitalini? Tunakutana na wapokezi, tukishapata mapokezi, tunakwenda kwenye chumba cha daktari, ukitoa chumba cha daktari kashakubadilia na kwanambia dawa zako utaenda kuchukua dirishani pale. Yupo mtu yuko kule anajua kwamba dawa fulani daa fulani itamsaidia huyu. Wote kwa sababu wamesoma, wanafahamu nini cha kukusaidia. Kama hakijui atakwenda kumuuliza mtu mkubwa wake kwamba bana heiki kitu fulani sijui. Kwao kiona mtu ipo katika tiba Anatoa tiba Na daktari ule wewe Hame fulani atakusaidia kusaidia Basijua atakusaidia kusaidia Mimi kuna watu wengi na kuna watoa na wambie jamani Kuna mwalimu wangu yuko seme fulani Nendeni Mwingine ndakua nipigia Hana kuja Hami ah, nime ndakule Miule sigia mwelewa. Sasa Mimi nimekwambia kabisa mwalimu wangu fulani Nenda kafanye kazi hii Kwamba mimi kama mimi mwanafunzi Yule ni mwalimu atakusaidia kusaidia Ukienda kule na madeno maneno, ukaenda kule, ukaanza kukeje, na mwingine za kafuka kule, ba mimi toni memtoa hapa, na mpeleka kule Ukaenda kule, tena ataka kuanza kuniponda, ustegeme yule, tia vibaya kwa sabu anajua mimi ni mwanafunzi wake Na anajua kabisa kuna baadhi ya kitu, nimemuongeze huyu, basi lazima huyu wakienda pale, atafanikiwa Ukienda kule, ukianza kuniponda, hata yule unemu ADCA Atajua kwa mba hiko siku, hatatoka hapa, mwingine na hatakuja kuni, kuni, kuni, kuni ADCA, hatakuja kuniponda Kuhana aja kukusaidia Kwa hiyo tuwe na misimamo katika tiba. Unapoamini nenda kasimame na imani yako, fanya tiba. Ukishindwa kabisa, vipo watu uuliza, jamani yeye mimi mwenyewe naumwa tumbo. Tumbo nimehangaika chango, nifanye nini? Kwenye kipindi mimi kujibu hapa hapa. Huna kuja kwa daktari Mnuguru, huna haja kwenda kokote. Nitakwambia, chukua kitu fulani, chukua kitu fulani, changanya, tengeneza hivi tumia. Hiyo inatibu changosugu, chango sugu, hiyo inafanya kitu fulani. Ila isipokuwa uchawi, hapo nitakushauri, tafuta mtaalamu, wenda katatuwe, tatizo lako la uchawi. Sukiju wa wengi tumona, kila no kuenda kwa kata kwa na jini maaba Kila ukienda weo na jini Sasa weo jini atoki miaka yote kwa nini? Yani wewe jini jini miaka yote jini tu jini jini jini jini jemane Ya nitu mechukua jini ndo wa kwa sana kwa mba ni matatizo mtu kila manjetatizo ni jini Kuna wengine wanauma matatizo ya hospitalini kabisa. Mtu mtaalamu unashindwa kumwambia mgonjwa wako bwana ili tatizo ni la hospitalini. Kwangu mimi sio siona, hamna chochote. Unashindwa kumwambia kwa sababu una tamaa ya hela, basi unamwambia tu hapa wejini jini, cha kufanya letea jogoo hapa, hapa lete kitu fulani, tumalize tatizo. Maskini ya Mungu mtu ndakwako kumbe unazidi kumumiza unazidi kwenda mimi juzikati Siyo siezi kamtaja mtu jina, yuko mzee wangu mmoja hata nikimwita atakuwa atakua shahidi. Halikuja akaniambia mwanangu na umwa Mimi na umwa nikambia mzee niache ni lale Kesho nitakupa majibu Nikaumba mizimu yangu inifungulie milango ya ule mzee ni nini shida Imekutana shida yoyote Nikamambia mzee wangu huna tatizo huna shida yoyote Huna shida yoyote Nenda hospitali, katazame pima vipimo vikubwa Alipo kuenda hospitali, akambiwa na tibi ya mapafu Situ melewana Kuenda hospitali, akambiwa bwana wewe na TB ya mapafu La iti mimi ngekuwa ndo nataka kumusema sasa ni mkomeshe maana ningemwambia weu melogwa, weu na majini Hapo ulipo ndo nakupata siku kaza ufiki kwa sababu una matatizo makubwa Hapa inatakiwa tupate hiki, tupate hiki, tupate hiki Masikini ya mungu kwa sababu wanaumua Angepambana hata kitu chake kuuza mladi ya jiatibiwe kwangu Sasa unakuenda na mtibi ya mtu Unampamadawa nakunyua Huku wanatibi ya mapafu Unamongezia sumu zingine ndani ya mwili Unakuenda kumzuru mtu wa watu Nando maana tunapewa vibari kwa sababu tusimame katika misingi Nando maana tunafanyua, ma, ma, tunafanyua vipimo ma, madaktali ma, Tunapimua madawa ya kwa wakemi waku Kwa sababu tutoe vitu vilivyo sabi, sabi, sabi, sabi Jaribu kumshauri mtu kwanza. Kama unakuta una matatizo na we uyajui, mwambie kwanza nenda hospitalini, pima. Kama kaenda huko ka vipimo vyote vimeshindikana, hamna chochote. Basi njoo katika njia za uchawi. Ugundue kama kule kumeshindikana, lazima kuna sihiri zimefanyika. Kuna uchawi umefanyika ndio mana mtu huyu anateseka. Kwa hiyo unatakiwa na wewe mganga tumia. Akili yako, tumia utalamu wako kugundua Ni gani uyofanyika kwenye mtu huyu, baga anateseka Lakini, lakini ziko dawa Ambazo zinaweza zika, zika jambo zuri na zika kila kitu Kwa huyu ni mbaya, huyu si mbaya Uko usembe maru, mimi mfano kinga zangu Si lazima neje kufukiria machupa, ni kuekesi damu, Ni kufanyia si ni mbuzi, ni kuchinjie chini yapu No Japo zipo Kinga za design hizo ni kubwa Za kuchinja Lakini mara nyingi naambia tu sishaudi kuenda kuchinja Kwenye mwaga damu katika upande wa nyumba yako Kwa sababu unakaribisha viumbe Badai wakaja wakanda kukusumbua Mimi naweza nikaja nyumba kwako Nikaandaa tu viunga vyangu vya usembe nufuujua mwenyewe Nikatega nyumba ni kwako Wanda nikasafisha nyumba Nikatega nyumba ni kwako Nikisha tega naandaa pigi zangu Naziweka pale na uzuzijua Najua na kwekia Kinga ambayo utakuja kunikumbuka tu. Nandomana na watu wana kabisa Kinga yangu mimi ya nyumba ni laki saba Kinga yangu ya nyumba ni laki nane Laki tisa milioni Kwa sababu naweka kinga najua kabisa kinga hii no ni Nia nakana zaidi ya miaka mia Sasa kisao ni mekuambia laki saba mbona kuja kumwaga mwaga tu Nini ndo mnasababisha muibio kwa sababu imani na ile dawa mnowekewa hamna Huo unataka mtu ukone ya na mchupa kama mnini si mtunguri Mejia mairizi ina kuja, na kuzindiki sasa hapa hafiki mtu Kila siku utarogo, utachanjwa, utalazwa chini, utafanywa kila kitu na wafikinga umeweka Nelifika semoja Ilikuwa ni tabora Nelifika kwa nyumba moja wakambabana umusisi ya tulari Muda ukifika tu kila siku Panya, yani kila siku nani umu Nchini Watu wanatembea kwenye dhari Kila siku watu lali, watu watembea kwenye dhari Minika sema wacha nilale siku moja nione Wachawi gani wanutembea kwenye dhari mpaka watu wasirale Nivuenda kukulu kukulu Siku nika isikiriza Subini rivuamuka nika ya nyumba hatari Hii nyumba na wachawi Bala, sasa nataka nifanye kazi yangu Naomba kwanza minyeshe sokoni ni wapi Siku chochote Minika zangu sokoni kachukua dawa, dawa Ya sumu ya panya ile. Kwa sababu niligundua ndani kuna panya na wanaoleta shida. Nikaandaa sumu yako. Nikaandaa vumbi la Nika changanya sumu yangu ya kukausha, nikamwambia bwana dawa zangu nataka ntege juu ya daari. Nikapanda juu Nika mwaga, mwaga tu ile Siku ya kwanza ngambe na ala siku tatu, niangalie kama hadi siku ya kwanza ya pili ya tatu kimya, amna chochote. Akanambia, "Bah, dokta bana wewe kiboko umekomesha." Nikamwambia, "Sikilizeni siku nyingine mtakuja kuibiwa. Hivi mnajua kichokoo kinapiga kelele ndani ni nini? Hapana." Nikamwambia, "Au panya." Ah, Kwele nga bewa panya, mi sikufanya dawa yote ni sumu ya panya Na daga, daga vumbi la daga ando, ni memwaga ukojio Yule mzee walae mwenyezi mungu ni shahidi Nikisema leo inikombele enu, mwenyezi mungu wani ukumu Adinipa la kitano Akana sijawai kuona mganga wa kweli kama wewe Sijisifi, lakini nilicho kifanya doyo Hata nipige simu, hatasibitisha Nikasema kama ningesema mimi ni muongo basi ningeambia nimekutegea kafala kubwa nataka milioni 2 mili, milioni mili, 3 nyumba tunai na shida lakini kumbe ni panya ndio walikuwa wanasumbua usiku kwenye dali alafu yeye anaangaeka kutegea chini huko na nini panya hawali kumbe panya panya huwe kama binadamu wana akili sasa ningesema huko uko mlipo na wafuata nikamwaga dvumbi la dagaa na sumu ya kukausha kwa nini nimeka sumu ya kukausha kwa sabu angaunuka si angewasikia sasa ukimkausha panya anuki sasa hivi vitu Tujaribu kuwa kweli ukifika kwenye nyumba mtu kama hakuna kitu mwambi ya hapa hamna chochote Mzio yungulabda tunikwekewe uri ulinzi basi Kama kuna kitu kibaya safisha, wesi mtaramu, si unajua, kisi ya kusafisha Tena leo hii utakuta mtu anaumwa Mganga na kuenda na mwagiza dawa Hapa wana nenda dukani, wakakulete moshafeza, mjafari, mlongelonge, sinini Vitu kibao unandikiuwa karata sinzima Masi Mungu unaenda dukani unapewa vingine ni usufu na unachukua kifika kwa mganga anakuambia hivi sio hivi sio wenyewe kwenye duka fundi wanauza vitu original sasa wewe mganga unajua utamtumaje mgonjwa anaeuma mbona unaenda hospitali dawa unapewa huko uko, uko. Tuwe wa kweli katika tiba ukiona shida hii mwambie tu gharama bwana gharama yako ni kiasi kaza ya kazi nzima kazi yako ntaifanya usiku mimi siendagi na mteja makabulinini Mteja hapa muhusu makaburi sio same yake sahihi. Wewe mtaalamu utajua mwenye umepita kwenye miti mikubwa, mapango, makaburi ni mradi mtu aende kazi yake ukaifanye na hafanikiwe Na si lazima mbako mthibitishie mpaka unapita kwenye mapango ummbie, na unapita kwenye mapango ndo kazi yako unafanya? Hatupo kwa ajili ya kudhibitishiana kazi, tupo kwa ajili ya kusaidiana kazi." Kitu kama kinahitajika vifaa mwambie, "Bwana gharama ya vifaa vyako vitakuwa ni hivi." Hataki Muache sio razima wewe umtibu Watu wapo wenge wanatakua kutibiwa Hata pokwenda kuona semsa Hii tibiwa Na wateja na upande mungine Mnakusidi kuchangia muibiwe kwa sababu Mdiga wako nakombia gadama ya kazi yako ni kiasikaza Weo nataka kualamika mdiga nga fulana la bay Kwe ni ngoja nende kwa fulando yuko sulo yuko chini Huyo alie kwa mwenye bay ya chini Anatibu Mtu ajipige sababu wapa ni kipate fukumikumi zangu watukumi, watukumi. Sinalaki nikipata 20 20 watu 10 mbili ajala sasa naenda kwenye shilingi 10 10 haina shida mimi ni kwangu mtoto pekee yake ndo namtibia bure na mjamzito katika uganga wangu vitu hivyo kwa sababu mjamzito siku zote amejifunga unapokupenda kuchukua haki ya mjamzito ni sawasawa nakwenda kufunga uganga na katika taya, katika karia zake yani katika matabana matabaka ya kiganga au ya kichawi hawa thubutu ata siku kumchukulia aki yake mzito kwa sababu mchawi anatumia tumbo la mjawazito kama meza ya kulia chakula chao wakati wa mikutano na ndio maana tunawahi kuwafunga wajawazito ili wasiweze kuzuriwa na matatizo kama hayo na sio kumfunga basi uchukue makamba wendo ukampige maumu usii mailizi nini jamani hazipo hivyo kinga Ulaezo wakapita sehemu mungine mtoto wanahirizi mpaka ni na mzidi uzito. Shingo ime, ime, ime inama hivi kwa sabi ya irizi vokua kubwa. Ukimuona na kinga. Kwanza ukimuweka irizi, direction umempa mchawi mwanga kujua kabisa huyu mtoto ka king kafanywa hivi ili anajulikana kwamba tukienda pa tunafanya. Kwa hiyo ni njia nyepesi. Kwani mchayo hana akili. Siana liona lilizi yake, siana lijua ana macho mazuri, ana macho makubwa, ana macho yenye uwezo kuliko hata wewe. Anajua ile dawa ilifungwa pale ni mvuje na bange au mvuje na kitu fulani. Wengine mnachukuaga mvuje siji na nini mnamfungia mtoto, mnamvalisha ilizi tayari. Huyu ni hatari. Izo imani tuache. Jamani Nimesema nikirudi nitakuja kuelezea nini maana ya msukule Kuna mtu aliniuliza hapa nambia mtu na mba doktor tujue msukule ni mtu gani Msukule ni jini au msukule ni binadamu au msukule ni, ni mchawi Nitakuja kueleza naje huyu mchawi ili mtu wa mtoe kuwa msukule Kuna atuwa gani zinatumika Mimi nitakuja kueleza moja baada ya nyingine ili kuwapa elimu ndugu zangu asijue elimu ya kidunia basi wajue kuifahamu na hii ni elimu ya ulimwengu wa kimajini na pia nitakuja kuielezea serikali ya majini ni serikali gani utawala wao ukoje na wanafanyaje shughuli jini gani unaweza kumtumia na jini gani ambao uweze kumtumia sina mengi waaza salaamu aleikum warahmatullah wabarakatuh